«Ви командуєте зараз чималими силами, любий капітане», – зауважив він. «У мене близько восьмисот чоловік», – відповів Блад. «Наскільки мені відомо, їх уже почала непокоїти бездіяльність. Вони можуть забиратися хоч до чорта в зуби, якщо їм цього хочеться». Декюсій делікатно засунув у ніс тютюну. «Я маю запропонувати вам дещо цікавіше, ніж це», – сказав він. «Ну що ж, пропонуйте», – відповів Блад байдуже. Повівши бровами, Декюсі кинув погляд на Дожаруна, ніби скаржачись, що поведінка капітана Блада не подає особливих надій, але Дожарун, стиснувши зуби, заохочуючи кивнув йому головою, і губернатор Гаїті почав викладати свою пропозицію. Ми маємо відомості, що між Францією і Іспанією оголошено війну. Це не новина, кинув Блад. Я кажу зараз про офіційний характер подій, любий капітане. Йдеться не про ті неофіційні сутички та грабіжницькі дії, на які ми тут заплющуємо очі. В Європі між Францією і Іспанією точиться війна, справжня війна. Франція має намір перекинути воєнні дії і в Новий світ. З цією метою сюди з Бреста йде ескадра під командуванням барона Дері роля. У мене є від нього лист, в якому він доручає мені спорядити допоміжну ескадру і виставити загін щонайменше тисячу чоловік, щоб підсилити його ескадру, коли вона прибуде сюди. Моя пропозиція, люби капітане, з якою я прибув, до вас, за рекомендацією нашого доброго друга Дожирона, в кількох словах зводиться до того, щоб ви разом із вашими людьми і кораблями пішли до нас на службу під командуванням барона де Рівароля. Блад глянув на гостя вже з деяким інтересом, хоч і дуже кволим. – Ви пропонуєте нам перейти на службу до французів? – спитав він. – На яких умовах, пане? – Надаємо звання капітана першого рангу вам і відповідні ранги вашим офіцерам. Ви будете одержувати платню, яка належить цьому рангу, і матимете право разом з вашими людьми на одну десяту частку всіх захоплених трофеїв. Боюсь, що моїм людям ваші умови здадуться не дуже вигідними. Вони скажуть вам, що можуть хоче завтра самі вийти в море, розгромити яке-небудь іспанське місто і залишити собі всю здобич. Це так. Але не забувайте про ризик, пов'язаний з такими піратськими діями. З нами ж ваше становище буде і законним, і офіціальним. А враховуючи те, що під командою барона Деріва Роля перебуває сильна ескадра, ви зможете разом із ним, братися за операції у значно ширшому масштабі, ніж ті, які ви змогли б здійснювати самі. Отже, одна десята частка в даному разі може бути більшою, ніж вся вартість трофеїв, які ви захопите, коли діятимете самостійно. Капітан Блад замислився. Те, що йому пропонували, вже не було піратством йшлося про законну службу, під прапором короля Франції. Я пораджуся з моїми офіцерами, сказав він і послав по них.